بسم الله الرحمن الرحيم باب برکت ساعن النبي صلی الله عليه وآلہ وسلم و مددیہی دا کتاب البیوع شروع دے اوپدی کی باب نمبر ترپن حدیث نمبر اکیس د دا تیر باب پاکھر کی لفظ ذکر شو یبارک لکم استاسو د پاره په هیڅ خیر او برکت واچولې شي د باب کې امام بخاري د نبی صلی الله و سلام دعا ذکر کوي چې د الله پیغمبر د مديني د سوعد پاره دعا کړی و, و چې الله دی کې خیر او برکت واچي د دې مت کې خیر او برکت واچي پاره بو کې دو قسمه صعوبه چلی دل د دا هغه زمانی د د یوسیز د غی د د تول د پارا یا د ناپ د پارا یو اندازابوه مثلا که غنم خرسیدل او د غنم د پارا مختلف پیمانی وی چدا یوش ده د دوش کړئ دی یا مثلا یو لوخه بولو لو چی اغه لوخه دا د اندازه ده نو په مدینه کې چې کم سوء استعمالې دو نو اغه سوء پینځه رتلا س د پاسه پینځه رتلو پښپغم رتل کې درې مې سوء 1/3 و سلوسو اونور پینځه رتلا غ پورو او کم چې مودو نو مود د غینه ل کم وزنو مده ده دو رتلو دو رتلو او سواع چیونو د ده غی نغط وزنو د پینز رتلو او یو سلس نو خواب عربو کی نور په جزیرتو العرب کی خوشا علاقو کی چې کم سواع ملاوی ده نو آغا ات رتلو نبی علیه صلات و سلام ته ده مدینی بازی تاجرانو ویل چې دا الله پیغمبره د مدینی د سوع چې دینو دام تاسو بدل کئ او دغه چې کم اتریت لدی نو یعنی دا غا وزن دغه جاری کئ چې دا سوع یو شی نبی له سلام او سلام خو بدل نک هه حالت د مدینی د سوع د پاره دعا وکړه چې الله پدې کې خیر او برکت واچی چې مثلا کو وزنی کم راځي لکه چې هغه ډېر کار ور کوي ځکه برکت وایم دیتا چې یو شی په ظاهر باندې لګي لکه د مدینی سوه چې یو نه د پنځر یتلو او یو اصول سپې د پاسو او نور د جزیرت العرب دغه سوه چې یو نه هغه اتر یتلو یعنی پای کې ډېر مال براته نو نبی علیہ السلام دا غی د پاره دعا وکړه چې الله په دې سوعه کې خیر او برکت واچي نو بابو برکت سوع نبی صلی الله علیه وسلم و, و مدېه برکت د نبی علیہ السلام سلام په سوعه کې یعنی کوم چې د مدینی سوعه و و او دا غی په مد کې د مد تقریبا د مدینی او د نور عربو دا تقریبا یو وزنو او پسواکی دا یو فرقو حدثنا موسی حدثنا وہب حدثنا عمر بن یحیی عن عباد بن تمخہ فيه عائشه رضی الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم pady mod pady suaki da aisha رضی الله تعالی عنہ روایت مخکی په کتاب الحج کې تیر شو حدیث نمبر 1889 داغه روایتو چپای کی د د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی دا دا دا او داغه د غ بیماری ذکر او دارنګ د او شعر پکې نقلو او د دا د بلال رضی الله تعالی او داغه شعر پکې نقلو دا مخکی به کتاب الحج کی دا منغو ویلی في كتاب الحج كما داويلي او ابو بكر الصديق اغبويلي كل امرئ ان مصبح في اهله والموت ادنى من شراكه عليه او بلال اغبدا شعر ويلي خ الا ليت شعري هل ابيتنا ليلة بواد وحولي اثخر وجليل وهل اردن يوما مياه مجنت وهل يبدون لي شامط وطفيل په هغه روایت کې د عائشې رضی الله تعالی عنها د نبی صلی الله علیه دعا نقل ده چې اللهم حبب الینا المدینۃک حبنا مکه او اشد اللهم مبارک لنا فی صاعنا وفی مدنا یا الله زمنګ د مدینی په دې صاع کې او د دې په مد کې خیر او برکت وای چې او د دې د موسم دا زمنګ د پاراسازګار کې او سیعتمنډی کې نو دا روایت مخکې د عائشې دا تیر شویو حدثت النبي سلام ده مديني ده سوا او ده مد لپاره دعا کړي وا حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن عباده بن تميم الانصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم مكه ودعا لها ابراهيم السلام اغه دعا ده حرمت کړي وا د مکه د او یې حرم ګرځولې مکه او دعای کړې و دغه د پاره ځکه چې پیغمبر د ځان نه تحریم نشي کولې خدا د الله په حکم باندې کوي نو ابراهیم حرم ګرځولې مکه او دعای کړې و د دې دغه وزن او د دې د ناپ د پاره چې په پا دې کې کم سيزونه هغه د وزن او د ناپ د پاره استعماليږي وحرمت المدينه او ما مدينه حرم او زوله کما حرم ابراهيم مكه لکه جي څنګه ابراهيم عليه السلام مكه حرم ګرځولي و ودعت لها دا او ما د مدينه لپاره دعا وکړه په مدها د دې په مد کې چې دا وڑو کې وزن دې وساعها او د دې د صعود لپاره ما دعا وکړه مثل ما دعا ابراهيم عليه السلام لمكه بېلکل دا آغا دعا په شان څنګه ایبراهيم علی السلام د مکیه د پاره کړی و حدثنی عبد الله ابن مسلمه عن مالک عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحه عن انس ابن مالک رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اللهم بارک لهم فی مکیالهم یا الله برکت واچی د دې د پاره یعنی د مدینی والا د پاره فیمکیالہم ددی پاغه ناب طول کی او بارک لہم فی ساعہم او برکت واچې ددی د پاره ددی په ساعه کی او ددی په مت کی دی هم ضمیر نو مراد دی یعنی اهل المدینه د مدینی والو د پاره دا دعا د کولا باب ما یسکرو فی بیع الطعام والحکرہ په باب کی امام بخاری هغه دا ذکر کړي چې یو دکاندار چې هغه توعام خرڅې نو یقینا دا تجارت دا ډیر لوی د فضیلت شې دي او د دې باره کې روایتو کې فضایل مراغلي دي خو پدېځې کې ولحقره د اور سر ذکر کړ کړي دي مراد ته نده دي چې یو دکاندار یو سودا خرڅې نو لازمان د دې د غټي د پاره یو شیر اوڑی نو زداسی خو کېدې نشي چې اغه صرف په مقدار کې یو دانه یا دو دانې غره اوڑی لازمان یو سړې چکل یو شیخ خرسي تجارت په کې کوي فائدہ په کې کوي نو اغه به په غن مقدار کې اخلی که دوی جوواله دي نو اغه به خامخه لشل بوري اخلي 50 بوري به اخلی سل بوري به اخلي د هرنګي بل يو سړې د غبل کاروبار کې نو سټاک باغه دغه کوي با په دې باب کې یو لفظ راغلی دی د حکرہ یو د حکرہ او یو د احتکار د دې وجې امام بخاري دلته د حکرې ذکر کړي یعنی یو دکاندار چې هغه یو سودا خرڅوي او داغه سودا د دا خرڅولو د پاره هغه سټاک لګینو د سټاک لګول د جایز دی یو د احتکار احتکار ذخیره اندوزی توي ذخیره اندوزی هغه نارواده چیو سړې ذخیره اندوزی دغه مختلف شکلونه دي یادا چیو سړې خصوصا په غله یعنی کم اغه سیزونه یو هغه سیزونه وي چې هغه غیر اقوات وي یعنی د خوراک سیزونه وي نو آغا یو اوسړې هر څومره سٹاک لګیزه کاغه د داسې دا دا ضرورت شې نه دی چې د خلکو جوان پاغي باني انحصار لري نو که یو سړی هر څومره سٹاک کی پروا یو یودي اقواط د خوراک د شینو زخیراندوزی اندوزی چې هغه د عام خلکو د غیری ضرورت شې دي نو زخیراندوزی اندوزی چې یو سړی ډیر سٹاک اغسته او بازار کې هغه کم شي او دی د قیمت ګرانوالي ته انتظار کوي او دخل کو بازار کیږي ته ضرورت وی لکه مثلا چینی شوا، وڑشو، غنم شو وړشو غنم دا سیزونه یا یو سړی دا سی او کیچه د بازار نه دا ټول هر سراغوند کی هر سراغوند کی او بس خپل ملکیت تیراولی او بیا په خپل پسند نرخونو باندې خرڅی د خوراک سیزونه نه دا غه احتکار دی حدیث د ترمذی کرازی لا یحتکر الا خاطئ زخیراندوزی نکی مگر خطاکاری کی او گنانگاری کی خوبا دیزه که حکر مراد دا چې او سڑه دا دخ مال د خرسولو دا مال سٹاک کی نه دا جایز دی جواز لری سکا وجه دا دا چپا دی باب کی دا احتکار حوالی سرا کمچی دا زخیراندوزی دا غیم و مانعات را غلی دی نو پا باب کی دا سی روایت نشتا چپا غیبان دلالت کوي هن البته پا سٹاک دا ها البتا پستاک بانی د دی روایت دا الفاظ دا پی دھلالت کی حدسنی اسحاق بن ابراہیم اخبرن الولید بن مسلم عن الاؤزاعی عن الزهری عن سالم عن ابیه رضی الله عنہ قال رأیتو اللذین یشترون الطعام مجازفتا عبداللہ بن عمر فرمائی ما خ... مولید لخلق چې غیبه تعام غسته غلب واغسته مجازفتن مجازفتا په اټکل باندې مجازفه دیتوي چې یو سړی دغه وزن معلوم نکې دغه اندازه معلوم نکې او بس صرف په اټکل باندې یو شی والی دا کام طور تور باندې زمنګ داخلق او یې بس په لاړټ کې غسته دنو په لاړټ کې باندې ځي بعض وخت یو شی په شمار یو شی والی او بازو قاد داسې وي چې به سړی پورېی بندل والي د ک به بنډل کې کهښشیوښته او که خراب شيوختته بس هغهه مجازفتن دی نو خلکو به غله غسته مجازافتن پارټ کلبانې چېرهبد دا ډیر دی دغېته وګه دغشی دی نو خلکو به غله مجازفتن مجازافتن پارټ کلبانې نو ی دربونهاعله عهد رسول الله ص الله عليه وسلم ان یابی نو به بشو هغ د نه بیاله سلا تو سلام په زمانه کې یا بو چې هغوی هغه خرڅ کې نو که سړی یو شي په پارټکل باندېوالي نو خو پارټکل باېغ غ ستلم جاییز دي او خررسولیم جاییز دي مثلا یو ځای کې د د غنمو ډیرې لګېدللی دی او زراالمه یو سړی را ته وزن را ته نه ووي خو بهڅغه وروه دغه ډیرې دی دی تا نو په دی یه را دا پا لز رو روپه بانده دی او تا پخپل پخپل استرگو که داغی اندازه والی چه یه را دا دوم را وزن بایده دي او تا پا کلاسو وی اندازه والی نو اغدانه دی ویلی چه دا لس من دی یا شل من دی دغه دغا دیره دی رو را پا لز رو روپه بانده دی جایز دی او دغه خرڅولم جایز دی په دې ځکه چې د مجازفتن نه مراد دا دی چې ماولی ما دل چې خلکو بغلا غسته مجازفتن په اٹکل بانی مثلا یو سړی به یو سودا وکړه د یو ډیر نه چیرې د دې نه نیم ډیره هغه ترابیل کا یا لسمنه هغه ترابیل کا لیکن دا غډیرنه با هغه لسمنه اغه غنم اغه به تی راجودا شوینو او دې بهولګې دو او اغه غنم چې لا د بل نبه راجودا کړی نو او د به مخ کې به بل چابانه خرسو نو نبی له صلواتو سلام به د دی دینه منه کول او د پیغمبر په دور کې د دې د خرس نه با وهلک وخلق بوالې کې دل تادیبا چې دا بتا سونه خرسو ترسو پوری چېم د بل نا اغا اغا کدی نه اغه سودا اغه تی راجودا کړی نه مثلا ت په یو ځکی یو سودا اخلی موبایل اخلی چارجر اخلی یا نور نو چې اوس په یو ډيري کې بالکل داسي بند په بند باني هر څه پراته دي او تل گیږي گی او دا غي نه تازه ان تا غمال اگر ا جوړا کړي نه دي او تل گیږي هغه گی خرسه تی اول را جوړا کا نو بيټيک طبيب بلوانی خرسوا نو مجازفتا د دې چې ته هغه خپل سودا د بل نه را نه کی او دا غي دراجو دا کیدون مخ کی ته په بل چابانی خرڅ کی چا خر نو دا ټیک نه دا نو مالې ذلی دی هغه کسان چې غيبه اغستله غلبه مجازفتن په اٹکل بانی یضربون علی عهد رسول الله وهلکیدل بتادیبن د نبی له سلام په زمانہ کې ایبيعوه چې غي دا مخ کی خرڅ کی په بل باندې اول خپل مال راجو دا کا چې کلستاش نو په بل باندې ور خرڅ کا حتى ی او هو الاره حالی هم تردي پورې چې خپل مال هغه ځای کې هغه منتقل کی اعللاره حالی هم هغه خپلو ټکانو ته هغه خپلو کورونو ته یعنی کم ځای کې چې هغې مال خررس یعنی خ پوره قب ضپ وکړ چې ستا په نوبانندېغه راجو شي نو بیا په بلبانندې اور خرسوا لکه مثلا اوسیو سړی دی د چین ن تجارت کوي نو د چین په کپنې کې چیو شه پروتې نو هغه ته مخ هر سوه چې ته دلته یو سړی سره خبرې کې نه اول چې کله د چین کپنی کپنې نه شه اگر ابار شستا کنټ이너 ته شو نو به بعد د غین په لار لار باندې ته ببل باندې هر سولې شي د غې وجه دا چې اوس اغسيزه اغستا دی هغه د کپنی نه د کارخاني نه غره اوته دی او نه لا په کارخانه کې لاته تم نه ډیره جدا شوی او تی خرسي نو غټیک نه حد حدثنا موصب او د دې علت او د دې وجہ ذکر کئ چې دا ولې دانا روا ده په دې بل حدیث کې علت او داږي وجہ راځي موږ مخکیم د دې وجہ ذکر کړې و چې اصل کې ته چې ترسو پورې تا یوشه اغزان تراجو دا کړي نه دي رابل شوی نه دي او ته د او یو ستا قبضه ترا غلې نه او تی خرسه نو پدی کی اگر چې دا سود نه دی ورلیکندي کی بوی د سود دی بوی د سود داسې دی چې تا بل نشه واغست په پیسو بانی او غشې لاستا قبضه تر اغله نه او تلږي کی غشې بالکل په بل بانی غشې او خرسه په ګټه نو پدی کی د پیسو د پیسو تبادله دا عمدہ سیزه دا بعد کی دا سوت شکل اختیاری د دیو جن عام تور باندې خلک داسې کوي مثلا یو سړی ته لراغي او تا تاته ویچ ورورا عام تور باندې په دې مارکیټ کې خصوصا په صرفه مارکیټ کې او په اندر شیر کې دلته چې کم د خلک د وټا سټا کوي اغم د دی بعض خلک هوا خرسي بعض خلک داسې کوي مثلا یو سړی راغي او یو زرگر لا زرگر تداوی چې تما لا قرض راکا زرگر ویرو را قرض خنشت نو دی دیولگیږي زرگر دته وې داسې وکا چې ته زمانہ مثلا یو توله سره زر اگره نو واخله اوسره زر نن سبب 15000 روپی دی نو دیولگیږي داغنا یو توله سره اغتی واخلی پوسوبانی مثلا بازار 5 لاکھ روپیه ریټ ته نو دی داغه نه په 5 لاکھ روپیه بانی یا په 5.5 لاکھ بانی ته غيو ته لسره زر والی غو اصله غزرګر د لاغت سره ورکړي نه دی دا دغه رولږيږي دا گا کا چاچی هغه پیسې غوختی دېرولږي کی او په غزرګر بانی اومغه شی اغه چې کمی دا غن دی او هغه توسپاره لنه دي اغه یو توله سره د اولګيګي بازارگر باندې او مغه شی په 4.5 لک باندې خرڅ کی په چار لک باندې اور خرڅ کی زرگر ولګيګي دله 4 لګ روپیه ور کی ته داواله او د زرگر دتا 5 لک روپیه بقایش وزکه چې د پی په ابتدا کی په هوا کې اغه سرزر اغه خرڅ کړيو لکه دې تخلق د دغه وې ا کمی یو هغه لفظ له استعمالی کی وې فلانه چیدنه هغه دغه کيده د دې د پرام تورباني په مارکیټ کې یو لفظ هغه استعمالی کی وې د دا فلانه شی کې مثلا چې شینا یسړینه پګران باندې شی والی او بیا مخ کې پرزان باندې خیرام تورباني خو په مارکیټ کې د ساده اوسله یسړې د بل نه گاډې والی په شل لاک اءلله کېې واغسته او بیا مخکې لکه دغه ځزی ده کاغ په پنځل اصل لکه بانې خررس او که نوغ کو بعضې خلک خو شم وورنو کې او هوایی هوي ایي بس بل سرهغ د قرض معاملی وکي او بد دی بلله پیسې ورکرکې او دغ بلو ته ډیرې پیسې هغه پاتې شي حد سه موصنو اسیل حد سره ووه عن بې بنی ععب بن ردي الله عنما ان د رسول اللهصل الله عليه ووسمه نه انیبي او رجلو توعان نبيلهصللا توسلام منه وکړه چې یو سړی خرڅ کې توعان غله حتى یست یو تراغه وخته پورې بغله نه خررسئ تردي پورې چې د د بل نه غشي قبز کړړی نی تی ی خپلی قبې ته راواله نبی په بلبانې خررسه. دا تهس وي ما بنی آباس ته وویللی کو فذاکه چې دا سررنګې داڅ ووج ده چې دی د غل نه شي خرڅولی د اصل ک سرده نو قال بنی آبعباسو ته وویلی چې دا کا د رام او ب د رام داخوااصل کې د پیسې د پییسو په بدلله کې دي یعنی پهې کې یو سړیقبضې د لا شیر راغلی نه دی او بده په بل باندې ورخص کو غټې په اوکړه دا خو پیسې د پیسو په بدلو کیدی والطعام مرجعون او طعام چې داغه خو په کیروستو کړې شوی دی یعنی طعام هغه په کې منست د سره رانغه او یو سړی ولګې ده بس پیسې په پیسو باندې و کټلې او طعام هغه په کیروستو اسې پس منظر کې پروت دی امام بخاري وای مرجعون قران کې چې کوم لفظ راځي نو داغه معنی چدن او هغه موخروندہ کې دی روستوکړې شي وې دي حدثني ابو الوليد حدثنا شعبة حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من اطاعت عامن چاچ غلا واغستا فلا يبيعه مخلي نخرس په بلباني تردي پوری چپایباني پخبل اول قبضو کی یعنی چې د ملکیت ترشی بیا د ببلباند ورخرسي حدثنا علی حدثنا صفیان کان عمر بن دینار یحدث عن الزهری عن مالک ابن اوس انہو قال مالک ابن اوس وی چی من عنده صرفن سوک دی چی داغسرا دا صرفی یعنی سوک دا صرفی کار کئی من عنده صرفن سوک دے چې دا سره مال پروت وی اوغه د سرافی کار کوي نو فخالت تلحه تلحه ابن عبید الله ول انزی کوما یعنی سرافی دادا چې ته یو سړی یو کرنسی ورکی هغه وق خیر کرنسی داسې نه و خله سره او دارنګ د سپینو زرو د دې منس کیغه تبادله و نو تلحه ابن عبید الله غو بد سرافی کار کو چې سره و دارنګې سپین په خپل منصکی لکه د دې تبادله کول لاس په پا لاس باندې نو من عنده صرف تل حج دین نو غ سرزر راوړی دی چې ما سره دا سرزر دی دینارو نه دی نو دا براله سوق په دراحمو باندې بدل کی نو تلحا نو تلحا او تلح ابن عبد الله ویل چې زه نو هغه به رز ټیکتا داسروالو تلح چې او کتل نو د تلح کم خزانچی دی منشیدې و اغا دغه ته تلید زنګل ته تلید ا دغه زین سراوڑی نو تلحت ویلی چې زدارا دا د سره زردي حته یی اخاز اوننا من الغابه تردی چې زماغه خزانچی یا منشی اغه د زنګل ناراشی نو طالب دراهم در کی قال سفیان د دې حدیث راوی سفیان اغه وی هو الذي حفظناه من الزهری اغه خبره چې منګه د ظهری نه یاد کړی دا, دا لیس فیه زیاده او پای کې زیاده نشتا فقال غوی له چې اخبرنی مالک ابن اوس مالک ابن اوس هغه د ویلی چې کله تل حدا خبر او کړه چې زما خزانچی اغه برا شید د غنه د زنګل نه نه مالک ابن اوس دغه ویلی تلحتا چې ان او سمع او مرب د خطاب چې د عمرب نه خطاب نه او رییدلی دي او هغه د له سلاتو اسلام نه دا خبر ورکړ وو چېذهبو بليق د د سررو د دیناروو بلورخ د چاندې په په تاد ل کې ریبا دا سود دی دا س دی چې یو سړی بلله سرنظر ورکې او د هغې په بدل کې دی دغنه چاندې ها الله ا مګر کلاس پر لاس باندې وی یعنی سرافې جایز ده لکه نن یو سړی مثلا تلاړ شي نو ته یو سیزان سره 3000 روپے او یو طرف ته 3000 کدی او بل طرف ته سرافته لزر ډالر د لدر کی نو یو طرف ته کرنسی زر ده او بل طرف ته 3000 کدی نو د دې په مقدار کې کافی فرق دی نو لګام تورباني unto خبره کیږي کی چې صرافی جائز ده خو په کې چې لاس په لاسبانې بلکل چې نغ د یعنی په کې دا نشته چې دا د ز ډا لره دا ته او درېلا کو بیا خیر د سباره کې په کې قرض کول د نارواددي یعنی عام طور چې کومه فتوا ده اگر چې په دی کې د خلکو لکه د ضرورت دپاره پهیبانې د ف قهوه کولم شته دی چې لکه دا, پارا پدی بانی دا فقاها چی لکدا جواز لري هو لقام توربانې کوم چې لکدې روایت په بنیاد باندې فتوا ده کوم علماء چې لکا هم دی د کرنسی ته هم او د حکومت ورقي په سروزورو او په سپینو زورو کې خصوصم د حکومت دی چې الذهب بالورقي د سروزورو تبادلات چاندې سره دا سود دی په څنګه سود دی یعنی کله چې بده کې قرض که سره <سرزر> مثلا دا ته اوس ورکی او چاندی به ورستو دا کی نو پدی دی دانیټه ور کول دا ټیک نه دي څنګه چې مثلا تلحاء غت ویلی الا ها و ها سود نه دی مگر کلاس پلاس پانی مطلب یو طرف ته یو توله سردی او بل طرف ته سل توله چاندی دا نو دا یو توله او سل توله نو د دې منس کې کافی د وزن فرق دی او کلاس پلاس بانی وینو تبادله هغه جایز دی بیا ول بر بال بر او د غنم او د غنم په بدله کې دا سود دی الاه وه مگر کلاس پلاس باندې وی یانه پدی کوم زکچی د یو جنس کې دی نو کوم پدی کې مثلا ز تعالی 50 کیلو دا در در او بل طرف ته اسکو مثلا د 50 کیلو غنم په زیبانی لکه یو سړی بل لا 80 کیلو غنم ورکی نو که دا لاس په لاس باې م نو داغ سود دی کو چې کله په یو جنس کې وي او زه تاله مغهجننس کې دغه د سبا دوباره نو دایات ساته دا بهله کریبا لی ځکه چې دا جنس یو دی نو دا به لاس په لاس باندې وي تم او ددې روایت خیر مخکې تشریح بهه شي ځکه دا دې مستقل مسائلله غ را روان دي او قجرې د قجورو په بدلله کې ریبند دا سود دی إلا ها وها مگر کلاس پلاس پلاس وي او وربشه د وربشوب بدله کې دا سود دي الا ها وها مگر کلاس پلاس پلاس پاني مطلب دا به نقدي معامله کي زين شاء الله دي مزيد تشريع غبر شي او اخر دعوانا الحمد رب العالمين